Det här är Folkminnespodden med Bengta Klintberg och mig, Kristina Mattsson. Folksagen i Sverige, sammanställd av Per Gustafsson och Ulf Palmenfält, det är ett trebandsverk om den muntliga sagotraditionen i vårt land. Och idag tänkte vi ta upp den andra delen som handlar om berättarna. Och den här boken den är på mer än 600 sidor och den är upplagd på samma sätt som den första delen, men... Jag har förstått Bengt, att du har märkt någon skillnad mellan ettan och tvåan. Ja, alltså i första delen om insamlarna, där möter vi ett trettiotal namn. Men de flesta av de namnen har varit kända sedan länge och det finns rätt mycket skrivet om dem. Men i den här boken som vi ska tala om idag, om berättarna, där möter vi också ett trettiotal namn. Och av dem är de flesta totalt nya, även för... Erfarna folkturister faktiskt. Och här lyfts många intressanta namn och människoöden fram- som man faktiskt inte hört talas om tidigare. Den här delen bygger mycket mer än del ett- på Per Gustafsons och Ulf Palmefeldts egen forskning. De har funnit information i kyrkböcker- och hembygdspublikationer och tidningsartiklar- om berättare- som eh, ofta har en intressant repertoar av sagor eh, som levde kvar långt in i 1900-talet. Självklart så får berättare som eh, då har varit kända sen tidigare till exempel eh, Hulten Cavallius småländska sagor som en mycket i långhult och Sven Sederström självklart får de eh, berättigat utrymme. Men det är de många nya namnen som gör boken om berättarna så spännande. Mikael i Longhult och Sven Sederström de var ju båda diktare som hade förmågan att skapa självständiga berättelser med utgångspunkt i traditionella sagor. Och eh, i denna boken får vi också möta andra berättare från Hjulten Cavallius Smålandska hembygd. Hans far, prosten Cavallius, Johanna Gustava Angel, Halta Kaisa i Ryd. En ny bekantskap är den unga Britta Greta Lövqvist från Huskvarna, som bara var 16 år när hon blev pinga i Vendela Hebbes familj och som följde med Vendela Hebbe när hon och hennes döttrar flyttade till Stockholm. Hemmet i Gamla stan blev en mötesplats för tidens ledande författare och musiker och en av dem som kom dit var Gunnar Olof Hilton Kavallius. Då och då lämnade han samtalen och den musikaliska underhållningen för att höra Brita Greta berätta sagor från tre småflickorna i skenet av ett tallljus. Flera av sagorna hamnade i Hilton sagosamling, bland annat den om två tiggargubbar som kommer i diskussion om vem som hjälper bäst, gud eller kungen. Den ene tror att det är kungen, den andra förlitar sig mer på gud. Kungen råkar höra deras samtal och när de båda gubbarna ber om ett stycke bröd ser han till att hans bagare gömmer en påse med guldokater i den ena bullen. Den som tiggaren som tror på kungen får. Men när de båda är på väg hem säger han till en andra. Din bulle ser mycket godare ut, ska vi byta? De byter. Och han som litar på Gud behöver sedan aldrig tigga. Och det här är en berättelse som med är känd sedan medeltiden och har berättats. Inte bara i Europa utan också i Asien och i Afrika. Mm, det är därför som titeln folksagor i Sverige faktiskt är den riktiga. Det är internationella sagor väldigt ofta. Och eh, det är också så att många av sagorna har berättats på ett annat språk än svenska. Flera av berättarna är samer eller romer. Sydsamen Kristoffer Sjulsson fick sina minnen där bland flera sagor upptecknade i början av 1900-talet av skolgärdläraren Olof Petter Pettersson. Och ungefär samtidigt mötte nordsamen Johan Turie en dansk konstnärinna, en väldigt fin konstnärinna för övrigt, som hette Emilie Demandhatt på ett tåg mellan Torneträsk och Riksgränsen. Och den här bekantskapen ledde till att hon lärde sig samiska och var sen den som såg till att Johan Turik kunde skriva ner sin berömda Moitalis Samid Birra, en bok om lapparnas liv. De bodde tillsammans och hon hushållade för honom medan han skrev och sen redigerade hon texten för tryckning och översatte den också till danska men den finns också översatt till svenska boken om lapparnas liv båda de samiska berättarna hade på sin repertoar sagor som förklarar hur ett visst djur får sitt utseende så här berättar Kristoffer Sjulsson om käden, varför den vrider oroligt på huvudet, har vita fjädrar i vingarna tjädern är den största bland alla fåglar, tjäderhönan kallas goppel Käderleken Geyma och käderspelet socket. Käden skulle en gång fria till svanen. Hon följde med käden för att se hans hem, men käden hade, hade inget annat än barr att bjuda på. Svanen försökte tugga dessa men de kunde inte. Då blev hon arg och missnöjd. Hon kastade några av sina vita fjädrar åt honom till motslock och mot, till mot Muta som elades av den som ångrade sig i frieri och så flög svanen till havet. Fjädern kom sig inte för med annat än att vrida huvudet hit och dit i förvåning och sen dess vrider han huvudet oroligt av och an och han har kvar de vita fjäderna i sina vingar. En romsk berättare med en rik repertoar av långa undersagor, det var Johan Dimitri Taikon som berättade dem för Nordiska museets Karl Hermann Tillhagen på 1940-talet. Han är faktiskt inte den enda berättare som finns med i boken tack vare Tillhagens upptecknarverksamhet. Men vad man kanske ska veta det är att Tillhagen sällan nöjde sig med sina informanters formuleringar när han publicerade deras sagor. Han broderar ut händelserna, berättar dem livligare och lägger till ordspråk och förment folkliga vänningar. Ungefär som eh, Nils Gabriel Djurklod och hundra år tidigare. Och så här beskriver Tillhagen mötet med en helsingsk berättare, kallad Purmen, som han mötte 1938. Da. Jag hade haft ärende till den lilla byns handelsbod och där kom till språk, språk med ett par gubbar. Det ena ordet gav det andra och snart var vi full färd med att byta historier. Vi satt oss i solen på den höga breda cementtrappan framför handelsboden och där gick det nu löst. Våra skrattsalvor lockade ut handelsmannen som ställde sig i dörren. Hans gubma öppnade fönstret en trappa upp. Den ena bodbesökaren efter den andra bänkade sig omkring oss. Borta i stugorna öppnade större och fönster och den ena efter den andra kom förväntansfullt mysande och ställde sig i krets och slog sig ned i denna amfiteater. Mästaren framför andra befann snart vara en mager tystlåten 60-åring, Purmen kallad. Allt eftersom han berättade sig fram genom sin repertoar glömde han sin omgivning. Det i början ta fatta gesterna fick liv och uttryckskraft. Ögonen glänste och stämman fick klang och kraft. Den magre torparen förvandlades till diktare som fullkomligt trollband sina åhörare. De glömde sol och jök och sommar och med ansikten som speglade varje skiftning i sagan följde de hans berättelse. Efter var historia, antingen en andagsfull tystnad eller ett skallande skratt, allt efter historiens art. Då och då ville någon ta tag i tråden och dra något sitt hål, men då hördes det: Tyst du! Låt Purmen berätta, han kan! Ta den där historien om tjuvjäken i tornfoten. Och Purmen uppfyller alla böner, berättar och ler och leker med orden. Till slut tystnar han. Solen har krypit bakom en måltapp och kornar romar. Nej, nu kan jag ingen fler, säger han. Så reser han sig och går. Återgrå, grå, torparmager och osynlig. Ja, här märker man ju att eh, Karl-Armand Tillhagens egen diktarådra har fått flöda. Den här scenen som han målar upp den är inte så lite romantisk. Purmens biografi hade många mörka inslag. Han hade som 20-åring satt i fängelse för ett dråp som han troligtvis inte hade begått och levde sen efter frigivningen ogift med en misstro mot överheten som märks i flera av hans berättelser. Man kan också konstatera att sex är en vanlig ingrediens i hans berättelser och man kan väl anta att många av dem främst har berättats i enbart manliga miljöer. En upptecknare som nog var trognare mot sin berättare- det var Imber Nordin Grip- som i början av 1940-talet dokumenterade- korgbindaren och spelmannen- Oskar Hägerbäcks sagor och historier. De bodde båda i Sorunda på Södertörn- och Hägerbäck var av resande släkt- eller fantesläkt som han själv sa- och han var uppskattad i bygden för sitt goda humör och sin berättartalang. Han hör till de nya bekantskaper som han, som man läsare verkligen fäster sig vid. Och så här berättar han en Bellman-historia som för övrigt har levt kvar länge. Du och jag, Kristina, vi fick den här... För 20 år sedan till vårt radprogram Folkminnen. Väl mm, man och den vita märren. Det är en jävla bra bit det här. Ja, Gustav den tredje hade en vit märr som han avgudade, som han var så rädd om, och hon blev sjuk. Gustav den tredje var nere och såg på henne och så sa han: Dör märren! Ja, den som kommer att talar om att hon är död, den ger jag aldrig min nåd. Och så dog märren, och de var så olyckliga de där knäckarna. Så kom Bälman gående. Vad står ni och glanar efter, sa han. Jo, hans vita märre död. Vad Gustavs och ingen vågar gå och tala om det. Hur ska vi nu bära oss åt? Och det ska jag åta med Sabälman. Då får du aldrig nåd mer, er, så Jag åtar med det ändå, Sabälman. När Bälman kom upp, sa han. Hör Gustav! För det var du, det vet ni väl, märren din vita, hon kan inte äta eller skita. Åh, oh, så då är hon död då, sa Gustav. Ja, du sa det själv, Sabellman inte var det jag. Och så klarade ja. han sig. Och för tydligheten ska vi kanske lägga till att inledningsmeningen, det var en jävla bra bit det här. Det var inte Kristina som såg utan det var hägerbeck eh. Per Gustafssons och Ulf Almenfeldts berättarna, som alltså ingår som del två i trebandsverket Folksagan i Sverige, täcker en tidsperiod som börjar på 1840-talet och sträcker sig ända fram till våra dagar. Den yngsta berättaren i boken, Monica Kaldaras, hon är faktiskt yngre än vad jag är. Och hos 1800-talsberättarna dominerar de långa undersagorna om prinsessor och kungar och fattiga torparbarn och talande djur. Och det verkar som om den traditionen bevarades längst av kvinnor som berättade dem som barnsagor. Bland männen blir korta skämtsagor den helt dominerande genren under 1900-talet. Den märkligaste sagoberättaren på svenska språket under hela 1900-talet, den blinde Bernt Strömberg, han finns inte med i boken men det har sina naturliga skäl för han levde i Ekenäs i Finland. Men jag måste säga att jag är glad att jag har fått lära känna berättarpersonligheter som Kajsa Andersdotter i Dalsland och... August Jakobsson och Samuel Jakobsson i Bohus län. Alla tre är väl värda den uppmärksamhet de kommer att få genom boken. Kajsa Anderslottes sagor skrevs inte ner under hennes livstid. De har bevarats till eftervärlden genom två av hennes barnbarn. Walborg Karlsson och Elsa Larsson. De fick höra de här sagorna så många gånger att de sist kunde de utan till. Och August Jakobsson och Samuel Jakobsson var inte släkt men båda bodde i Bohuslän och där verkar ett muntligt sagoberättare ha levt kvar längre än på många andra håll. Och detsamma gäller Dalsland. Och båda de här berättarna med efternamnet Jakobsson är verkligt fina sagoberättare som sent om sidan nu får den uppmärksamhet de är värda. Vi råder alla som är intresserade av sagoberättande att skynda sig att införskaffa hela bokverket. Och vi kan tänka till att det väger tungt, närmare bestämt tre och ett halvt kilo. Och eh, folksagan i Sverige är utgiven på Karlssons förlag och eh, de här tre banden kostar cirka 250 kronor styck så det blir... Eh, 750-800 kronor och beställer man det på nätet så får man väl räkna med port också förstås. Ni är välkomna att höra av er till oss med förslag om ämnen. Skriv gärna till lyssnaet folkminnespodden.se eller använd kommentatorsfältet på vår Facebook-sida. Och Folkminnespodden är producerad med ekonomiskt bidrag från Kungliga Gustav Ados Akademin för svensk folkkultur.